«Над людиною Марто багато що тяжить. В кожній людині багато минулого, забобонів. Вона вся в рамцях, іноді в дуже широких, а все-таки в рамцях. Родина – це маленькі рамці, потім товариство, професія, нація, клас. І коли людина скидає ці рамці, тоді вона робиться чиста. Вона з немальованої картини робиться людиною. Він глянув на дівчину, що лежала сплющивши очі, і на якусь коротеньку мить спинився».